Povestea vieții mele, pista 58 Timpul ce urmă a fost atât de întunecat încât mi-aș obosi cititorii dacă le-aș cere să mă urmeze de-a lungul durerii mele. Eram plină de o împotrivire înverșunată și pătimașe și nu prea făceam viața ușoară celor din jurul meu în acest timp. Îmi rămăsese destul de minte ca să-mi dau seama de aceasta și de aceea mă feream pe cât puteam să mă întâlnesc cu cei ce întruchipau guvernul și autoritatea. Nu-i primeam decât în împrejurări de neînlăturat, când mă silea datoria mea de regină. De altfel nu încetam de a primi multă lume și munceam mai aplic decât oricând. De împotrivire mă simțeam în stare, dar resemnarea era ceva cu neputință pentru mine. Eram o luptătoare vitează, nu prea disciplinată, dar deloc diplomată. În clipa de față fusese învinsă, aceasta trebuie să o recunosc. Învinsă da, însă nu zdrobită. De fapt, îmi așteptam ceasul cu înverșunare, agățându-mă de unul și același ideal, deși până acum mi-a fost cu neputință să zăresc de unde ar putea să vină lumina. Limanul meu era munca, aveam destule de îndeplinit. Colonelul Anderson îmi lăsase toate proviziile crucii roșii. Bogată moștenire, însă grea răspundere, căci nu-mi rămăsese decât un singur ajutor. Un ciudat și bătrân general rus, Verbumski, care făcuse parte din personalul lui Anderson și în care el avea mare încredere. Îl dădui ca ajutor lui Mamulea și cu toate că ne lipseau mult colaboratorii plecați de lângă noi, îi să ducem munca mai departe. Azi împărea orice lucru o durere. Cei de la putere se uitau la mine Chiorș, iar când își dădu demisia Averescu ca să fie înlocuit de un cabinet marghiloman, îmi venit foarte greu să înduri prezența celor care veneau de la București cu simpatii germane. Guvernul conservator, format la 5-18 martie 1918, avea următoarea componență. Alexandru Marghiloman, președintele Consiliului și ministru de interne. C. C. Arion, ministru al afacerilor externe. Generalul C. Hârjeu, ministru de război și ad interim la lucrări publice. C. Meissner, Industrie și Comerț D. Dobrescu, Justiție M. Seulescu, Finanțe Simeon Mehedinți, Culte și Instrucție Publică A trebuit să mă duc într-un rând cu regele la depunerea jurământului unor recruți. Abia am putut să rabd această încercare. Nu puteam să mă împac cu faptul că trebuise să punem jos armele. Invidiam aproape pe cei ce se puteau resemna. Însă în fundul inimii mele îi disprețuiam. Nu pretind că în acele timpuri eram cu totul stăpână pe simțirile mele, dar fiindcă acestei pagini sunt o poveste nemeșteșugită a vieții mele, trebuie să redau lucrurile așa cum erau. Fiindcă o nenorocire nu vine niciodată singură, avoi tot atunci marea durere de a pierde pe credincioasa soră puci, care se prăpădea încetul cu încetul de un cancer grozav. Era mereu lângă dânsa și se agăța de mine în clipele de mari dureri. Pentru ea cel puțin am fi putut fi o mângâiere. A sosit la Iași Mișu, ministrul nostru în Anglia, și a fost o adevărată ușurare să-l avem printre noi și să aflăm vești din țara celor vii. Ne Mișu, 1848-1925. Diplomat român, a avut un rol important în timpul conferinței de pace de la Paris. De atunci înainte, Mișu a fost legat de viețile noastre și ne-a fost de mare ajutor. Era un om de o inteligență cum rar se vede, însă de o modestie de necrezut și cu totul lipsită de îngânfare. Viața îi lăsase puține iluzii, așadar judecata lui despre alții înclina adesea spre sarcasm. Aceasta nu izvoră din vreo asprime a inimii sale, ci mai mult din atitudinea filozofică și întrucâtva sceptică ce-o păstra în fața vieții dori nimic pentru el însuși, disprețuia pe cei ce ne ajunseseră încă la gradul lui de dezinteresare. Mișu părea că e deslegat de toate lucrurile și că le privește din depărtare, ca și cum nu s-ar fi atins de firea lui lăuntrică niciun om și nicio împrejurare. Când au fost siliți reprezentanții aliaților să ne părăsească, trimisei un mesaj regelui George prin capitanul Barrett, unul din ofițerii misiunii militare britanice, și primi un răspuns binevoitor. Știind că aveam să pierdem putința de a trimite scrisori prin poștă, voiam să trimit un ultim strigăt de disperare acelui celui prea scump văr, dincolo de frontul dușman, unde se dădeau lupte grozave și unde se concentrau nemții pentru cel din urmă atac al lor. Atunci și la iveală pentru întâia oară enormul lor tun di Dikeberta. Își poate ușor închipui cineva cu câtă frământare așteptam desfășurarea evenimentelor. Iată scrisoarea trimisă regelui George. Iubite George, ți-aș fi foarte recunoscător dacă ai vrea să primești pe capitanul Barrett, ca să-ți spună tot ce nu pot scrie eu. Chinul nostru a fost îngrozitor. despărțiți de toți, trădați, încercuiți de dușmani, a trebuit să ne dăm în vinși în pofida avântului neabătut al trupelor noastre, în pofida neclintitei noastre credințe față de cauza noastră comună, și a noastre în fața unei soarte cumplite. Eu una am făcut tot ce mi-a stat în putere. Englezitei îți vor spune cum am luptat până la sfârșit, chiar când se dăduse învinși toți ceilalți, și cum am încercat să mântuiesc ce nu se putea mântui și cum n-am pierdut niciodată nădejdea și cum eram gata să primesc orice jerfă și să înfrunt orice primejdie. Dar totul a fost în zadar." Norocul a fost împotriva noastră. Nici o singură împrejurare nu ne-a venit în ajutor. Am văzut năruindu-se orice nădejde, n-aveam la cine, nici încotro să ne întoarcem și am cunoscut tot ce e durere, suferință și dezamăgire. Povestea e prea lungă ca să ți-o scriu. Alții ți-o vor spune și tu, acolo departe, în tabăra unde ei izbânda, vei putea lupta pentru noi care am încercat să luptăm pentru voi. Vei lupta și vei învinge, și în ziua abiluinței să nu ne uiți. Până la acea clipă binecuvântată, rămâi cu bine, George. Pornesc în întâmpinarea unei soarte care e mult prea neagră pentru a fi închipuită. Mai bine aș fi murit cu toți soldații noștri până la unul, decât să mărturisesc că am fost înfrântă. Căci nu degeaba am învine sânge englez. În Verișoara ta care te iubește, misi. Mult mai târziu, Primic a răspuns la această scrisoare, căci avusese drum lung de destrăbătut, următoarea telegramă. 18 martie 1918 Scrisoarea ta am primit-o cu sentimente de adâncă simpatie pentru voi doi în ceasurile voastre de nenorocire. De asemenea, am și o nemărginită admirație, împărtășită de întreg poporul meu, pentru sforțările eroice făcute de viteza armată română, împotriva covârșitoarelor forțe dușmane care o încercuiau. Poți fi sigură că nici noi, nici aliații noștri nu vă vom uita și că vom face tot ce ne stă în putință ca să răsplătim amarele nedreptăți suferite de România în marea cauză pentru care am intrat cu toții în război. George Iași, Vineri, 2, 15 martie 1918 m a scurat cu mult curaj să privesc în față lumea, lumina soarelui și durerea zilei de azi. Aceasta din urmă e covârșitoare de neîndurat, fie ce zi e mai grea decât cealaltă. Am avut o convorbire cu Balif, a încercat să mă facă să cred că se poate îndura ce e de neîndurat, dar eu tot nu cred. Afară de aceasta, niciunul din ei nu știe cu adevărat cât sunt de îngrozitoare condițiile păcii impuse. Fiecare zi e mai grozavă, în fiecare zi se mai strânge lațul în jurul gâtului nostru. Se pare că vor lua pe seama lor și poșta și telegraful, iar azi ne-au trimis lista persoanelor pe care cer să le exilăm din țară. Am primit pe cei doi soldați care au fugit din tabăra dușmană ca să ne aducă vești. Mie mi-au adus o bucată de stofă pe care fusese răscrise versuri pentru regina de către cei din București care îmi rămăseseră credincioși. Azi dimineață am expediat trei telegrame, una către regele Angliei, una către președintele Crucii Roșii Americane și a treia către dr. Ellis, americanul atât de plăcut care fusese aici toamna trecută. În fiecare telegramă îi rugam să nu uite România, chiar dacă ar avea să ne despartă de acum înainte de lumea celor vii, grozava tăcere a morții, căci una din asprele condiții impuse de dușmani E oprirea oricărei comunicații între noi și lumea de afară. Aceasta nu e pace, e ocupație străină, e moarte în viață, e sugrumare. Nu pot să mai rabd, mi se rupe inima, simt că mă pierd, simt că mă scufund în întuneric, ca o ființă din care s-ar fi scurs prea mult sânge. Nimeni nu mă ajută, mă scufund. Toată puterea și energia, mândria și litegia sunt nefolositoare față de răul ce se face țării mele. Multă lume vine să-mi vorbească și să-mi dea sfaturi fără temei sau să-mi ceară un ajutor pe care nu-l mai pot da. Mă simt azi atât de deșartă. În curând vom ajunge la deplina robie și atunci nu va mai fi loc pentru mine sub soare. n am fost făcută ca să fiu roabă, ca să-mi plec grumazul, să îngenunchez. Mă simt pe pragul nebuniei. Uneori îmi vine să cred că aluneca pe deplin de partea nebuniei ar fi o nemărginită și minunată ușurare. Altfel, după înfățișare și în ochii celorlalți, par a fi aceeași regină de acum câteva săptămâni. Dar ei nu știu cât am ajuns de străină. Nu mai sunt decât un pumn de răzvrătire, gata să explodeze. Dar dacă aș exploda, nu s-ar întâmpla nimic decât propria mea nimicire. Cui ar păsa? Mă scufund, mă scufund. Iași, Duminica 4, 17 martie 1918 Soarele strălucește splendid, însă disperarea se furișează tot mai aproape de inima mea. Lumea mea se năruie, nu mai am de ce să mă agăț. Toate lucrurile în care am crezut se dărâmă. Tot ce am nădăjduit s-a măcinat. Pentru mine se nimicește până și viitorul, căci simt că ne vindem sufletul dușmanului. A venit să mă vadă generalul Grigorescu. Atât de mult face parte din zilele cele bune, încât vederea lui aproape m-a doborât. N-a putut să-mi aducă vreo mângâiere El mai păstrează puține iluzii Pentru că nu știe atâtea câte știu eu A fost grozav de mirat Văzând în mine o asemenea schimbare De la ultima noastră întâlnire Atât de fericită la bârlat și la tecuci Acele două zile îmi par acum Că fac parte dintr-o vreme de neînchipuită fericire Și totuși mi era de pe atunci Inima grea de îngrijorare Nu ajunsesem însă la disperarea de azi mai târziu m-am dus cu minion să văd pe sora Pucii. Am stat multă vreme lângă ea, mână în mână. Sora Pucii e pe moarte. Răul merge din ce în ce mai repede acum. Și ea mă părăsește. În curând și ea va fi departe. Nu se mai poate scula din pat și se stinge încet la fie ce ceas câte puțin. Nu se mai poate hrăni și suferă chinuri grozave. Nu putem face nimic pentru ea decât să insuflăm iubirea noastră. M-am întors acasă cu minion. În automobil ne țineam de mână. Nu mai aveam cuvinte. Lumea noastră se năruie în jurul nostru. Undeva s-a făcut o imensă și grozavă greșeală, dar unde oare? La aceea a venit prințul știrbei. Am stat privind înainte către un viitor pe care nu-l pricepeam și nici nu știam câtă vreme vom mai fi cu toții la oaltă. În fața noastră se aștene necunoscutul, însă până să ajungem acolo. Cine știe câte vom mai avea de îndurat? M-am dus la culcare de vreme, ca o ființă al cărei suflet se despărțise de trup. În afară de aceasta mă doare gâtul și tușesc rău. Nu mai sunt Regina Maria, sunt o ființă cu totul alta. O ființă care nu se recunoaște, care nu mai are loc sub soare. Iași, luni 5, 18 martie 1918 Azi dimineață am avut o lungă convorbire cu Balif. El caută să mă împiedice de a în minte ideea unei plecări din țară. Cel puțin nu acum și nici cu înverșunare și nici ca o manifestație. Poate că are dreptate. Să vedem. Nu știu ce am să fac. O parte din poporul meu tot va avea nevoie de mine și tot mă va privi ca nădejdea ei, ca singura lor legătură cu trecutul de care se agață încă atâția. Să vedem. În clipa de față totul e întuneric. Nu mai pot stăpâni împrejurările, dar, desigur, în ceasurile când sunt mai liniștită, îmi dau seama că atâta vreme cât pot încă întruchipa ceva pentru cauza cea bună, trebuie să-mi păstrez liniștea. Nu trebuie să mă las târâtă la vreo faptă disperată care m-ar despărți de-a de țara și poporul meu. Însă, în primele ceasuri de înverșunată desnădejde, mi-ar fi părut o alinare să-ți totul în fărâme, din nenorocire așa mi-e fira, sunt tu din pies, dintr-o bucată. Azi dimineață l a primit pe Margiloman, care întocmește noul guvern. Pe mine n-a cerut să mă vadă. Mă tem mai mult de aceasta decât de orice. El e în legătura cu dușmanul și de aceea mi este cu totul nesuferit. Iași, marți 6, 19 martie 1918. Azi a primit Nando jurământul depus de noul guvern. Prin aceasta, regele deschide o pagină nouă. Eu pândesc să vă are să urmeze. Sunt plină de o frământare ucigătoare. Sunt sfârșiată de neliniște și nu știu în ce echip să mă port. De obicei știu atât de bine cum am de gând să mă arăt și acum pășesc în întuneric pe un pământ plin de prăpăstii. Idealurile mele, credința mea, ideea mea despre onoare, nu se pot gândi și sunt aceleași, însă nu știu azi cum să mă pun în slujba lor, cum să mai fiu de aici înainte, drapelul aliaților înfipt în pământul românesc. Cum? În ce chip? Trebuie să văd, trebuie să aflu treptat. fără îndoială se pare că n-am suferit încă destul. Trebuie să iau asupra mea și această durere, cea mai grea din toate. Acum, când sunt mai liniștită, știu că voi fi gata să îndur orice atâta vreme cât mai pot păstra aprinsă în inima poporului meu flacăra cauzei noastre. Azi dimineață am primit pe un ebreu ciudat, nemaipomenit de bogat, care vrea să-și pună averea la dispoziția mea. El a fost și la Nando, propunându-i ca poporul nostru să ofere regelui o mantie de aur, cusută pe de-antregul cu și o sabie bătută cu pietre scumpe, așa cum se potrivește unui suveran. Nando îl convinse cu blândețe că nu era tocmai timpul potrivit pentru un asemenea dar și că ar fi mai bine să clădească un sanatoriu pentru tuberculoși, lucru pe care bogătașul se învoi îndată să-l facă. Îmi spuse și mie același lucru, dar merse și mai departe. Mă rugă să numesc și alte opere de binefacere de care mă îngrijeam, pentru că el avea să ia asupra lui partea financiară. Eu, trebuim să duc nicio grijă. Ce scop va fi urmărit. Întreaga convolbire era pătrunsă de ceva fantastic și nereal. Nu se întâmplă în toate zilele să vină un om să te implore ca o mare favoare să-ți vâr mâinile în sacii lui de bani. La urmă ne oprimăm la ideea unui sanatoriu de tuberculoși, la o organizație cu scopul de a ajuta familiile sărace din Basarabia și mai târziu la un ajutor pentru invalizi. După dejun am primit o delegație a Arsenalului, care venise să-mi dăluiască o minunată casetă cu bani, lucrată anume pentru mine și care se deschide numai printr-un anumit secret. Lucrul m-a îndurășat mult, însă m-a făcut să-și zâmbesc, căci e o cutie foarte mare și trebuie multă vreme ca să se umple. Puseseră înăuntru 100 de lei, căci se pare că o casetă de bani sau o pungă nu trebuie niciodată oferită goală. Totuși nu prea mă văd umplând o cutie de bani, ci mai mult golind-o. Cum să țin o casetă de bani când nu încetează să bată la ușa mea de lumii? După această delegație a fost rândul generalului Văitoianu, a cărui vizită m-a mult. Mă sfătui să nu-mi pierd nădejdea și îmi spuse că venea din partea trupelor lui cu vestea că toți soldații știau cu câtă vitejie încercasem să apăr idealul național și că nu trebuie să mă învolnăvesc de durere, căci toată țara avea nevoie de mine azi, cum a și ieri și cum va avea și mâine, când va suna ceasul răzbunării. Am fost adânc i Nu pot spune cât de recunoscătoare le eram pentru aceste cuvinte de realitate, în clipa în care lumea întreagă părea că se dărâmă. La sfârșit s si și ceasul îngrozitor de dureros, când a trebuit să-l primesc pe Marghiloman. El, bineînțeles, îmușură situația cât putu, că ce totdeauna binevoitor, și face întotdeauna primii pași către o bună înțelegere. Totuși, în ciuda zâmbetelor lui, eram cuprinsă de un sentiment sinistru, știind că oricât de curtenitor ne purtam unul față de altul, convingerile noastre intime fac din noi potrivnici neîmpăcați. Vorbim de multe lucruri, parcă am fi fost prieteni dinainte, dar sub vorbele noastre se ascundea acel lucru grozav care ne desparte mai mult decât dacă am fi fost fiecare pe o altă sferă. În fine scăpai de toate și mă dusei cu cele două oficiale ale mele să văd pe sora Puci. Se stinge tot mai repede, iar glasul aproape l-a pierdut. Mintea ei e însă tot atât de vioaie, de limpede, cum a fost și până acum. Scumpa mea sora Puci, e prea multă mânsnire, prea multă. Iași, 12-25 martie 1918. Veștile de pe frontul din Apus sunt rele. Germanii au câștigat o izbândă împotriva englezilor și vestea cea mai zbuduitoare e că germanii au născocit nu știu ce fel de tun, nou și îngrozitor, și că au bombardat Parisul de la o depărtare de 120 de kilometri. Construit de uzinele Krupp, tunul Bertha a bombardat Parisul la 23 martie 1918. Îți stă pe loc inima de groază, e în joc acolo viitorul nostru împreună cu al lor și se face un măcel atât de îngrozitor de copii viteși din toate neamurile. Cum poate omenilea să îndure așa ceva? Germanii sunt și ei ostași viteși, das muss man ihnen lassen. Deschiderea la fiecarei telegrame a ajuns-o înfiorătoare îngrijorare. Nu-ți mai vine să crezi că ai putea să ai vreodată o veste bună. Am fost chemată noaptea la patul sorei Pucii. Era foarte rău, dar nu s-a stins de tot. Mai are de luptat, mai are de suferit. De ce moartea vine uneori atât de greu? Marți, 14-27 martie 1918. A murit astă noapte sora Puci. Am fost lângă ea până în clipa sfârșitului. Îi în pernele mele mari, căci nu puteam răbda să o văd zăcând pe sărăcăcioasele perne ale spitalului. A murit așa cum trăise, ca o sfântă. Miercuri, 15, 28 martie 1918 Cu toate că nu mă simțeam tocmai bine, m-am sculat ca să fiu de față la înmormântarea scumpei mele, sore Puci. A fost o slujbă frumoasă și înălțătoare în capela mănăstirii Notre-Dame de Sion. Vărsai lacrimi de adâncă durere. Scumpă, soră Puci, în viața mea aveai o semnătate cu totul deosebită. Acum ai plecat, ai plecat tocmai în clipa când inima mea a trebuit să renunțe la atâtea. Mi-ai făgăduit să te rogi în cer pentru mine și pentru țara mea. Și sunt sigură că ai să o faci. Singurul crin roșu ce ți l-am adus când ai murit era încă proaspăt și a fost singura floare ce ai avut-o pe sicriu. Acel crin roșu, stema Florenței, orașul în care îți aveai o bârșia. Te-au dus într-un dric negru, tras de patru muci slăbănoci, Vietăți ce păreau năluci dintr-un vis de groază. Dar sicriul tău era acoperit cu steagul Franței și pe acest steag zăcea clinul roșu, singur de tot. Toți plângeam, până și Carol, care te cunoștea bine și te iubea mult. Încă din 1913, când lucrasem împreună în lagărul de holerici. Adio, scumpă soră puci. adio, vechea și mult prețuita mea prietenă. Când am ajuns acasă, am primit pe o sistriță rusoaică gata să plece, fără nădejde, cum sunt toți rușii, care n-au părăsit cara cea bună. După ea veni bunul și bătrânul general Verblumski, pe care îl decorai cu ordinul Regina Maria Clasantei. A îngenunchiat după puna și vechea datină rusească și izbucni într-un puhoi de minunate protestări, pline de devotament și de realism, rostite într-o englezească nemaipomenită. Ce împreună toate hârtirile lui, care erau într-o ordine săvârșită. Ținea mult să-mi dau seama cu câtă destoinicie își îndeplinese munca cei fusese încredințată. Veștile din apus de pe front sunt tot îngrijorătoare, deși francezii și englezii nu și-au pierdut capul și se țin dârși în fața unei covârșitoare avalanșe de trupe germane. Dumnezeu să-i ajute pe cei ce luptă cu noi pentru libertatea noastră. Iași! Joi, 22 martie, 4 aprilie 1918 La 12 am dat o audiență care mi-a fost dureroasă. Am primit pe Costică Arion din noul minister. C.C. Arion, 1855-1923, jurist și om politic român, era ministrul afacerilor externe în guvernul lui Alexandru Marghiloman. Bineînțeles, a fost cât se poate de plăcut, ce e cunoscut ca un gentilon tenitor, dar încrederea mea fusese zguduită de întâmplările din urmă. Nu mai sunt aceea care am fost. Un lucru cu totul necunoscut mi s-a cuibărit în inimă, neîncrederea. Nu pot să mă simt binevoitoare, nici să am de plină încredere în niciunul din aceia pe care îi bănuiesc că ar fi în legătură de simpatie cu dușmani. Nu pot să mai insufle prietenie a cei ce sunt ispitiți să găsească dreaptă pe depsirea noastră, pentru că am intrat într-un război care, în ochii mei, e tot atât de sfântați cum a fost și ieri, căci cred în cauza pentru care luptăm și în aliații de partea cărora luptăm. Între mine și Costică Arion stă deosebirea temeinică a idealurilor pentru care am pornit lupta. Cum am putea așadar să ne înțelegem? Niciodată n-aș pricepe să trăiesc în bună cu un dușman, care ne să primim pacea în asemenea condiții. Nu am putut opri de spune lui Arion. Dacă a fost vreodată pe lume un petic de hârtie, apoi așa-i pacea asta. Și făcui gestul de a rupe o bucată de hârtie în o mie de bucățele. Se bucură mult pentru că mă vedea și cred că sentimentul lui era sincer. Mă numi notre ren, cu o apăsare deosebită pe Notre-a noastră. Eu, de partea mea, îi spusei cinstit că mă țin în rezervă și în clipa de față nu puteam vorbi cu el cu inima deschisă. Căci prea se întâmplase multe. Trebuia să mai aibă răbdare până voi deveni iarăși regina Maria cea de demult. Ceea ce totuși trebuie să înțeleagă ei înainte de a lucra împreună în orice echip, ar fi e faptul că eu nu mă socotesc câtuși de puțin o regină învinsă care trebuie să-și mărturisească greșeala și că armata noastră nu fusese înfrântă ci trebuise să se supună unei păci grozave și de necrezut, pentru că fusese trădată de aliata ei, Rusia. După ce se va statonici drept temei acest punct de vedere, numai atunci vom vedea dacă putem lucra împreună. Pe fostul front, 25 martie, 7 aprilie 1918. O zi fără răgaz, aș putea spune chiar o zi obositoare. Vremea e prea felduroasă și prea uscată pentru acest anotimp. Chiar îngrijorător de uscat. Nu poate crește nimic. Dacă va continua tot așa, are să fie o nouă nenorocire adăugată multor altora. Ne-am început munca la Comănești. M-am sculat foarte devreme și am privit pe fereastră frumosul peisaj prin care treceam, același peisaj pe care îl văzusem și vara trecută, pe când bubuia tunul în jurul tuturor munților. Acum tunul a amuțit, dar suntem mult mai nenorociți decât atunci. Am trecut prin orașul Târgu Ocna, cu desăvârșire nimicit. Câțiva pom erau de pe acum plini de floare. La nouă și jumătate s-a făcut la Comănești o mare defilare. Toate trupele aveau o înfățișare bună, cu totul deosebită de ce erau acum un an pe vremea aceasta. Dar în clipa de față, ce folos? Nu, sufletul meu nu-i împăcat cu soarta, în fiecare zi sunt mai înverșuna disperată din pricina celor întâmplate. Fie ce pas ce-l fac azi în viață e o aprigă durere. Fie ce lucru a ajuns pentru mine un chin și vederea armatei noastre, de care eram atât de mândră, îmi sfârșie inima în bucăți. E o grea strădanie pentru mine să mă duc oriunde sau să fac orice. Defilarea a ținut mult, căci câmpul era foarte mare și am trecut în fața șirurilor de soldați, apoi la rândul lor au trecut toate regimentele în fața mea. Caii erau într-un hal de plâns. Au suferit, desigur, mai mult decât oamenii. Ni s-a servit dejunul în castelul Comănești. A fost un dejun numai de militari și n-a ținut prea mult. Pe când steam acolo, în mijlocul ofițerilor, simțeam cum năvălește în mine durerea, așa încât aproape îmi venea să strig în gura mare. Niciodată în viața mea n-am simțit suferința ca în ziua aceea. Uneori mi se pare cu adevărat că încep să-mi pierd mintea. După prânz am mers la Cireșoaia, chiar în vârful muntelui, unde fusesem toamna trecută în tranșee. Vizitar în toate fostele poziții și generalul Văitoianu ne explică la fața locului toate bătăliile. Mă simțeam ucigător de mâsnită, încât și trupul mi era obosit de atâta mâsnire. Sunt istovită și trupește și sufletește. Mi s-a slăit toată vlaga. Nu văd nimic în fața mea, decât o cale întunecoasă și anevoioasă, de care nu m-am hotărât încă să pășesc. Peste tot locul, mici morminte părăsite, fără nume, risipite aici și acolo pe câmpul de bătălie, privind în veșnică singurătate splendidul peisaj de pe vârful muntelui. Acolo unde cursese sângele și roaie, creșteau acum în stufoase și mari răzoare micșunelele. Parcă și-ar fi ales anume să înflorească pe locul unde-și dăduse răsângele atâtea trupuri tinere. Iarba și pajiștele erau toate cenușii de praf contrastând ici și acolo cu coloritul nemaipomenit de viu al micșunelelor. Poate că strălucitoarea lor culoare se datora faptului că rădăcinile se crăniseră cu sângele eroilor. Acesta e gândul ce mi se ivi în minte. Pătrunsesem în mijlocul așezărilor pe care le vizitasem în toamnă, prin ceață și ploaie de frunze căzute. Pe atunci mă aflam într-o lume vie, tremătând de dorința arzătoare de a lupta. Fiecare soldat era sigur de puterea lui și a prins de râfna de a învinge pe dușman. Acum nu mai sunt aici decât așezări părăsite, părăsite, dar nu predate în urma unei lupte. față față cu tranșeele noastre erau tranșeele dușmane, foarte aproape, depărtate abia la câțiva metri. Au ieșit din tranșee câțiva ofițeri austriaci, care ne-au salutat. Într-adevăr, e o stare de lucru ciudată. Toate astea mă îmbolnăvesc trupul și mă stănesc sufletul. Îmi simțeam mereu lacrimile gata să curgă. De fapt, îmi venea foarte greu să mă întorc pe aceste locuri. Singura mea mulțumire a fost să rostesc câteva rugăciuni lângă mormintele părăsite ale soldaților. Eram așezată lângă Nando în automobil și ne lăsarăm duși pe niște drumuri foarte povânite printre ruinele orașului Târgu Ocna, prin Onești, până la satul îndepărtat Cașin, unde inaugurarăm un mic cazinou țărănesc, întocmit de soldați pentru locuitorii satului. Se făcuse târziu când ne întoarserăm la Onești, se întunecase aproape de tot. Totuși am asistat la o mare defilare într-o câmpie de lângă gară. A fost a doua trecere a trupelor în revistă, dar de data asta nu o făcui pe jos, Că eram foarte obosită, lucru neobișnuit pentru mine. Nu pot suferi să mă simt obosită, nu mă împac cu ideea că sunt mai jos decât nivelul meu obișnuit. Defilarea a ținut mult, toată vremea am stat în picioare. Clipele din urmă au fost înnecate de umbrele nopții. Erau multe, multe trupe. Aceasta e prima divizie, ai cărei generali nu mi erau cunoscuți. Pe fostul front. 26 martie, 8 aprilie 1918. Din nou o zi lungă militară. Întâi am vizitat căsuța mea din Coțofănești, care arsese și fusese reclădită, ceva mai mare. Vremea era postomorâtă, aproape rece, așa încât scumpul locaș nu se putea arăta în toată frumusețea. Sunt încântată că au clădit casa a doua oară, pentru că aici mă pot retrage când fug de oraș, cu nesfârșita lui vorbărie. De acolo ne-am dus la postul de comandă al prietenului meu Moșoiu, pe care Nando nu-l văzuse niciodată. Toate locurile pe unde treceam îmi aminteau de zile mai bune, nădejdiile năruite și strădanile eroice, dar zadarnice. În pofida vorbelor frumoase cu care încearcă toți să mă mângâie, acest sfârșit înseamnă, după părerea mea, înfrângere. După mine e un sfârșit nedemn pentru neîntrecută vitejie a armatei noastre. Dar până și starea mea de adâncă mâhnire a trebuit să se dezghețe într câtva la soarele zâmbetului de căpcăun al lui Moșoiu și în fața neclintitului și neînvinsului lui optimism. Se evise apoi și soarele cel adevărat. Văzduhul se luminase în întregime. Pierise orice urmă de răceală și cerul era de un albastru adânc. Dar seceta e grozavă. Nicăieri nu-l încă iarba verde sau măcar un semn de frunziș tânăr. Dacă ar ploa măcar o s-ar ivi numai decât o schimbare minunată. Toată dimineața am vizitat tranșeele părăsite și nu ne-a dus la diferitele poziții, lămurindu-ne mersul luptelor. Aceasta a ținut până la vremea prânzului. Cu senzația plăcută că mă întorc la casa mea, puse iarăși stăpânire pe minunatul meu pat făcut de soldați. Au de gând să păstreze neatinsă această odaie. Dejunul a fost bogat și vesel. Nici o stare sufletească de mizantropie, nu poate dăinui în fața nemărginitei bunei dispoziții a lui Moșoiu și a încrederii lui în lucrurile bune ale vieții. El răspândește în jurul lui o neînvinsă atmosferă de voieșie și de mulțumire. La două plecarăm, iar, să trecem în revistă trupele diviziei Auta de sub comanda generalului Zadic, un omuleț care pare mai tânăr decât e și pe care nu-l cunoscusem până acum. După aceasta ne duserăm la un loc numit Cleja, pe unde treceam, ieșeau un pâlcuri țăranii din casele lor și ne aruncau nenumărate legături de micșunele și de vidiței albi. Nando conducea cu o iuțeală nemaipomenită, așa că n-am prea putut să îndur viteza. L-am rugat să încetineze când treceam prin sate, ba chiar să stopeze, când ne ieșeau femeile înainte cu flori în mână. Pe la cinci, ajunserăm la locul de filării, unde trecurăm în revistă toate trupele. A mai stat printre soldați și apoi începu petrecerea. Au jucat, au cântat și au recitat poezii. Unul avea un urs cu care se lua la trântă. Ursul se pare că era un om, dar era atât de ghizat, deghizat, încât m-a făcut să râd din toată inima. Nando mai decoră câțiva ofițeri și soldați, în timp ce trupele, apropiindu-se pe nesimțite de noi, ne trezilăm înconjurați de un cerc de soldați mici, prăfuiți, cu ochii ageri și cu puștile la spinare. Erau încântați să se găsească așa de aproape de noi. Ziua s-a sfârșit printr-o cină la generalul Zadic. Drumul întoarcerii până la gară a fost foarte frumos. De-a lungul șoselelor se adunase rămpălcuri, trupele, în jurul focului și când ne vedeau trecând, se repezeau spre marginea drumului cu torțe în mână, strigând urale din toate puterile. Era o priveliște încântătoare. În România toate lucrurile sunt de un pitoresc care te zguduie. 27 martie, 9 aprilie 1918 Aceasta a fost o zi închinată pe deplin satelor și țăranilor Carol a rămas cu mine pe când Nando plecă înainte spre Tecuci La corpul întâi de armată Am petrecut ziua întreagă mergând din sat în sat Vizitând diferite întocmiri și dând de ajutoare celor săraci Câțiva generali muncesc destoinic O parte din timp am avut cu mine pe prietenul meu moșoiu și o altă parte pe generalul Văitoianu cu familia sa, care lucrează în echipele mele, întrebuințate acum prin sate. Doctorul Costinescu și soția sunt în fruntea acestor echipe. După amiază am ajuns la Grozăvești, la gura văii Oituzului, care fusese mereu în bătaia focului, precum și casa Negroponte, de pe dealul de alături. Nenorociții locuitori au început să se întoarcă pe la vetre, însă n-au mai găsit decât ruine. Am străbătut tot satul pe jos, mergând din casă în casă, sau mai bine zis din familie în familie, căci casele sunt dărâmate. Țăranii, cu adevărata resemnare românească, stau așezați pe mormane de cenușe și pe rămășițele de ziduri căzute, care fusese odată căminurile lor. Printr-un imbolt firesc, fiecare se întorsese la bucățica lui de pământ. Era una din priveliștele cele mai înduioșătoare ce am văzut vreodată. Era Erau de femei, copii și bătrâni mâcniți, cu plete cărunte. Mergeam de colo-colo printre ei și lăsam să-mi spună durerile lor. Bineînțeles, se tânguiau și-mi spuneau că le e foame și că le erau bolnavi copiii, dar toate astea, fără niciun pic de emoție tragică și fără lacrimi, o ușoară ridicare din numeri pe când își făceau cruce. Câteva cuvinte dureroase, rostite cu multă poezie, după obiceiul poporului românesc și atâta tot. Satul aici peste tot era tăiat de tranșee. Ne-am cățărat pe câteva din ele. De altfel, pe alocurea s-a început repararea drumurilor. Mai sunt soldați pe aici. La o mică depărtare se află tranșeele dușmane, unde am văzut stând de o sentinelă austriacă. Ici, și pe lângă un morman de dărâmături, se vede câte una acoperit și aproape nevătămat căzut jos. Câte un pom în plină floare sau micșunele mititele, scoțând capul printre tăciuni. Te umplea de milă câte o bunică cu nepoției, adunați în jurul genunchilor ei, așezată pe câte un prag dărăpănat și ascunzându-și gura cu un capăt al basmalei albe de pe cap, cu gestul atât de caracteristic la țărange. Câte un pucel rătăcit, o găină sau un cățeluș nevinovat, hoinărind de colo și căutând de mâncare, dureroase priveliști. Toți par aș primi soarta cu liniște, ținându-se cu încăpățânare de și de pământ și ascunzându-se după cea mai mică fărâmă de zidărie în picioare. Una din case fusese tăiată exact în două, partea din față rămânând nevătămată, lucru socotit ca un noroc pentru stăpânii ei. Am vizitat și unul din marile cimitire militare, nu departe de mănăstirea Cașin, într-o mică și adâncă vâlcea lăturanică. E un loc pustiu și melancolic, printre dealuri joase și sterbe, dar e minunat de bine îngrijit și orînduit. Sunt câteva sute de morminte cu cruci din lemn de mesteacă în toate de aceeași mărime. Fiecare cruce avea câte o coroană din frunziști de brad, atârnată de brațele ei întinse. Coroanele se vestejiseră și căpătaseră culoarea ruginie. Soarele era anasfințit și lumina cu ultimele lui raze, crucile albe și ramurile vestejite, care dobândiseră o culoare vie portocalie. Ca fundal, dealurile sterpe în culoarea nisipului fără un singur pom. Era o simfonie melancolică, însă nespus de armonioasă. Rătăcii de colo colo multă vreme, printre tăcuta oaste a crucilor, întrebându-mă cine plânge oare sau echinuit de dor după aceste două tinere ființe care n-aveau să se mai întoarcă la vetrele lor niciodată, niciodată. Ne-am întors la Onești, unde mai vizitai spitalul și câțiva prizonieri de -ai noștri întorși din Ungaria. O ceață de bieți oameni jerpeliți, zdrențuiți. Ca stare fizică însă nu erau chiar în halul în care îmi fusese rădescriși. Dar vai câtă suferință era antipărită pe acele fețe necunoscute. Iași, miercuri 28, martie 10 aprilie 1918. Basarabia s-a declarat alipită de România. Aceasta ne pricinuiește o mare bucurie. La 27 martie 9 aprilie 1918, sfatul țării de la Chișinău hotărăște unirea Basarabiei cu România. Ar trebui și eu să mă bucur, dar am pierdut obiceiul de a mă bucura. Nu pot decât să privesc viitorul cu teamă și să mă întreb ce necazuri noi vor izborâ din aceasta. M-am pomenit în mijlocul unor manifestații zgomotoase. Trenul meu a sosit 5 minute după a lui Marghiloman, care se întorcea de la Chișinău și fusese primit cu multe urale. Și acolo, pe peron, primul meu ministru și cu mine, care suntem anfroa, a trebuit să ne dăm mâna în public și să ne felicităm unul pe altul, de parcă lumea întreagă ar fi fost plină de trandafiri. La urma urmei trebuie să privim aceasta ca un eveniment fericit, după cum sunt azi împrejurările. Să sperăm că cel puțin e ceva temeinic. Iași, vineri, 30 martie, 12 aprilie 1918 O zi de stranie în figurare, o zi de bucurie fățișe și de îndoială lăuntrică Alipirea Basarabii e netăgăduit un mare eveniment pentru țara noastră E primul pas înspre unirea visată de România S-a întâmplat într-un chip cu totul neașteptat, din pricina destrămării puternicei rusii și s-a întâmplat într-un timp când inima e inima prea îndurerată ca să se poată înveseli. Pentru mine orice bucurie e înnăbușită de mâhnirea acestei grozave păci și de teama cu care pândesc desfășurarea politicii noului nostru guvern. La 11 s-a slujit un un solemn, după care a fost o recepție la Palatul Mitropolitului, unde ne-au fost prezentați toți basarabenii. Pe urmă le-am oferit un dejun în casa regelui. Nando a vorbit foarte bine, iar noi noștri supuși ne-au arătat mult devotament. Sunt în deopște oameni simpli. Bună oară se scurau mereu de la locurile lor ca să ne roage să ne iscălim pe meniu. Iar după dejun, când a fost o manifestație sub ferestrele noastre, unul dintre ei nu s-a mulțumit numai cu îngăduința de a ține o cuvântare de pe balconul unde ne aflam, dar a stăruit împreună cu ceilalți să ia pe fiicele și pe fiii noștri se joace Hora cu poporul adunat în stradă. Nando nu se împotrivi și fiicele noastre se pomeniră deodată centrul unor zgomotoase și insuflețite aclamații și jucare dansul național în vestita a stradă Lăpușneanu, împreună cu niște basarabeni necunoscuți, însă plini de entuziasm. Mă întorsei în grabă pentru a primi pe capitanul Pantazi, unul din românii noștri salvați de colonelul Boil. Capitanul îmi împărtăși entuziasmul și admirația sa pentru vitejia acelui om care își pusese viața în primejdie ca să salveze câteva zeci de români, pentru că îl rugase regina lor să aibă grijă de ei în Rusia. Făgăduia la ce îmi era sfântă pentru boil și nu i se părea lucru mare să-și pună în joc viața pentru a-și ține cuvântul. Pe acest om îl pun deoparte și îl socotesc ca o ființă unică în felul său și cu mult deasupra nivelului obișnuit. Dar fiindcă am ajuns robi, vom putea oare să-l păstrăm pe lângă noi? La urmă primi pe Stere un om greu de primit, un socialist convins, care numai leal nu s-a arătat față de noi, dar căruia i se pot ierta multe, fiindcă a avut ca singur ideal totdeauna unirea basarabiei cu România. Pentru ce, Stere vezi Ze Ornea, Viața lui C. Stere, București, editura Cartea Românească, volumul 1, 1989. Când a văzut că intrăm în război alături de ruși, i s-au spulberat firește toate nădejdile. Ele român din Basarabia și fiind timp de mai mulți ani surghiunit în Siberia, ura țarismul. Visul lui cel mai scump s-a înfăptuit deodată în chip cu totul neașteptat, astfel că acum nu mai are nimic împotriva noastră. Nu lupta în contra persoanei noastre, ci a stabilei înfățișate de noi în calea îndeplinirii dorințelor lui. Un om straniu, Puternic, entuziast, cam brutal și totodată un visător prin de misticism slab. Nu prea ne simțeam la largul nostru împreună și el nu prea îndrăznea să mi se uite în ochi. Eu n-am vorbit decât foarte puțin și l-am lăsat pe el să spună. I-am pus multe întrebări, dar parcă ne pândeam amândoi, căci niciunul nu era sigur pe ce teren pășea și pe cine poate călca pe picioare. Socotisem că e să-l primesc, căci e privit ca unul din oamenii de mare viitor.